Məddullin, lin sözünün lüqəti mənası uzatmaq və ya dartmaq deməkdir. İstilahi mənada isə sözün sonuncu hərfindən əvvəl vav, yaxud ya hərflərinin sükunlu gəlməsinə deyilir. Bu mədnövündə şərtdir ki, sükunlu vav və ya hərflərindən əvvəl gələn hərfin hərkəsi fəthəli olsun. Uzatma miqdarı 2, 4 və ya 6 hərkədir. Bu mədnövü sözün sonunda dayandığımız zaman baş verir. Buna misal olaraq, Xəvvv, qureş sözləri misal gətirmək olar. İndi isə 24-cü dərsi izah edək. Məddullin adından göründüyü kimi məd sözü, dediyimiz kimi məd sözün lügəti mənası uzatmaq deməkdir. Lin isə ərəb dilində lügəti mənası uzatmaq və ya datmaq deməkdir. Lin sözün lügəti mənası uzatmaq və ya datmaq deməkdir. İstilahi mənada isə əgər hər hansı bir sözdə vav Və ya-yə, şərtdir ki, bu vav və ya sukunlu olsun. Məsələn, birinci misala baxaq, xavv sözünə. Burada sözün ortasında vav vardır və bu vav sukunludur. Əgər bu vav və ya sukunlu gələrsə və bu sözün sonunda biz dayansaq, yəni vəqf etsək və sukunlu vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fətha olsa, bu zaman vav və ya-yə 2, 4 və ya 6 hərəkə miqdanında dartılar və ya uzavlar. Misal olaraq, 2 ilə oxsaq, birinci misalı xavuf və ya dördlə oxsaq xavuf və ya altı ilə xavuf. Yəni, burada vav dartılacaqdır və uzarlacaqdır. İkinci misalda da həmçin yə yes, sukunludur və bu sözlə də biz dayanırıq, əgər dayanmasaq, yəni, Bu sözdən başqa bir sözə keçsək, bu qayda baş verməyəcək və bu qayda pozulacaqdır. Yəs kunludur və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthədir və bu zamanda həmin meddüllin baş verəcəkdir və uzadılması caizdir 2, 4 və ya 6 hərkəməqədər uzatmaq olar. 2 ilə oxuyaq. Qureyş 4 ilə Qureyş 6 ilə Quraish